Vă spun găsit la o nouă ediție a emisiunii Despre sexualitate maritală Dragii mei, iată-ne din nou La un timp în care încercăm să aflăm Răspunsuri la probleme sensibile În ceea ce privește Relația de cuplu O emisiune în care încercăm să dăm Răspunsuri pentru problemele pe care Le pot întâlni cuplurile În dinamica relației intime În același timp O emisiune în care încercăm să contribuim la îmbunătățirea relației și a relației intime și a relației în general a familiilor care ne ascultă, de aceea suntem la dispoziția dumneavoastră în continuare să răspundem la întrebări care le trimiteți pe adresa noastră. Vă amintim că în spatele acestei emisiuni stau... Oameni, oameni, cu care lucrăm împreună, psihoterapeuti, psihologi, oameni cu care ne consultăm, așa că întrebările dumneavoastră vor primi un răspuns, să spun așa, bine documentat. Aveți la dispoziție adresa de mail teo@radiosamaritaneul.ro, la care puteți puteți ne trimiteți întrebările dumneavoastră. În același timp, suntem deschiși pentru orice temă și orice subiect doriți să l abordăm. Data trecută discutam despre modul în care sau despre o abordare corectă a intimității, a, a sexului. Și vorbeam data trecută despre importanța unei abordări corecte ca să putem să avem un efect sau un rezultat corect al intimității în cuplu. Cine nu are o a, doctrină corectă o e pretențios uh, termenul. O educație corectă în ceea ce privește sexualitatea și ce înseamnă sexualitatea și care este scopul sexualității, nu va putea niciodată să obțină beneficiile sau uh, nu va putea niciodată să culeagă rodul dragostei uh, în ceea ce privește sexualitatea. Uh, foarte mulți oameni se cred specialiști în sex. Uh, în momentul în care știu cum se fac copii, oamenii cred că deja știu toate lucrurile despre sex. În realitate, uh, cel puțin din practică din statistica mea ca și consilier, pot să spun că cele mai multe cupluri care ajung la consiliere ajung din cauza problemelor de natură sexuală. Al doilea în top este problemele de natură financiară. Dar cele mai multe cupluri fie ajung în ceartă din cauza dinamicii sexuale, fie cearta lor sau conflictul lor este mult amplificat din cauza unei proaste relaționări în capitolul acesta la sexualității. De aceea este foarte important să avem o abordare corectă a ceea ce înseamnă sexualitate maritală. Și având o abordare corectă, putem să așteptăm și rezultate pe măsură. Neavând o abordare corectă, neștiind pe unde stăm, vorba, o vorbă de pe aici, de prin ardeal, unde sunt fiu adoptiv, spune să știi la cât e ceasul. Neștiind la cât este ceasul în privința aceasta, nu prea ai cum să-ți reglezi viața ca să fie bine. Așa că este foarte important să existe o acordare, o, o calibrare, o informare corectă ca să putem să ajungem, să culegem roadele binecuvântate ale unei uniri sexuale corecte între soț și soție. Discutam despre faptul că sexul este făcut de Dumnezeu pentru soț și soție și făceam referire la faptul că cei care trebuie să beneficieze de cea mai mare plăcere sexuală nu sunt actorii de filme pornografice nu sunt oamenii care curvesc nu sunt, eu știu ce, guru ai sexului ci ar trebui să fie familiile creștine pentru ei a, făcut de, a fost făcut de Dumnezeu sexul, sexul a fost făcut și pentru procreere, dar sexul a fost făcut, făcut pentru plăcerea celor doi. De altfel, menționam și faptul că un studiu care -a, fost, care a fost făcut asupra fanteziilor femeilor a relevat faptul că ele visează la romantism, doar, nu doar la relația sexuală și lucrul acesta... Vă este destul de bine cunoscut tuturor bărbaților care sunteți căsătoriți. Foarte mulți dintre bărbați greșesc la capitolul acesta, crezând că sexul este totul. Am întâlnit cupluri care se străduiesc să obțină un orgasm, fără să bucura de timpul petrecut împreună. O astfel de manevră devine muncă, istovitoare în loc să fie un timp plăcut împreună. Așa că trebuie să avem o poziție corectă. Bărbații cred că scopul principal al femeii este să obțină un orgasm, așa cum este scopul lor principal. Ei, nu este așa. Și neștiind lucrul acesta, s-ar putea să faci din sex o muncă care să fie istovitoare. Adică vii la serviciu când te gândești că trebuie să ai relații intime, uh, efectiv, ți se în fața ochilor. De ce? Pentru că ești epuizat, ai tras toată ziua aia și când știi că mai înseamnă o anumită doză considerabilă de efort în unele cazuri, atunci nu-ți mai, nu mai arde de relații intime în niciun caz. Ei bine, neștiind care este dinamica, cum, care este o poziție corectă, o perspectivă corectă, nu poți, nu poți să te bucuri de relațiile intime. De aceea este foarte important să ne... Să ne putem informa. Și vorbeam despre faptul că este important să citiți, să vă documentați. O sursă foarte poluată de, de informare este pornografia. Trebuie să aveți mare grijă de unde vă informați, trebuie să vă informați din cărți bune, pentru că în momentul în care riscați să vă informați din pornografie sau ceva de genul acesta, deja lucrurile s-au complicat foarte mult. În loc să îmbunătățești ceva în cuplu, cu siguranță ajungi să strici ajunge să te pentru că microbul acesta al pornografiei și aici când vorbesc de pornografie nu mă refer doar la ceea ce se întâmplă în filmele XXX. Mă refer la, la vulgaritatea care există, la, la faptul că uh, femeile sunt considerate obiecte, la, la faptul că plăcerea este ridicată la rang de centru al relației respective, ori nu plăcerea este acolo, acolo trebuie să fie uh, uh, persoanele, persoanele respective sunt cele care beneficiază de plăcerea respectivă. E bine, în momentul în care urmărim plăcere și plăcere și plăcere și plăcere, avem cumva tendința de a ne duce spre origini astea orientale sau spre curente filozofice de genul acesta, cum ar fi yoga sau mai știu eu care, care într-adevăr pun accentul pe o plăcere și plăcerea respectivă te duce dintr-o dimensiune în alta și evoluezi spiritual. De aceea nu, nu plăcerea este în centru relațiilor intime dintre soție și soție, în centru sau... Important în aceste relații este relația însăși, contactul, iubirea, discuția unul cu celălalt, oferirea iubirii. În momentul în care plăcerea devine pilonul principal, atunci cauți să o obții, o ceri, o vânezi. Dacă nu o primești, ești dezamăgit. În momentul în care persoana este importantă, atunci te bucuri de fiecare moment, de fiecare clipă petrecută împreună cu celălalt și plăcerea sexuală va veni pe deasupra. Așa că este foarte important să ne definitivăm o poziție corectă. Foarte multe studii s-au făcut în domeniul acesta în sexualității, foarte mulți specialiști au apărut. Dacă stați să căutați pe internet, deți găsi o grămadă de resurse cu tot felul de rezultate ale unor studii, dar iar nu sunt credibile toate, adică apare un studiu de care am dat în, în documentarea pentru emisiunea din seara aceasta faptul că femeile care își înșeală partenerul măcar dată, iubesc mai mult pe soțul lor inițial și că deci efectiv un asemenea studiu îți induce cumva în substrat în, în subconștient gândul că pentru a putea să iubești mai tare pe partener trebuie să ai o ieșire. Mai ales dacă vine cineva cu pretenția sau făcut studii S-a demonstrat, pentru că universitatea din cutare loc sau din cutare loc a demonstrat lucrul acesta, tind să iei informația ca validă. În momentul în care o iei ca validă, deși nu ai de gând să-l înșeri pe partener, când se ivește ocazia, undeva acolo este ceva, generat ceva, ceva produs. Și atunci este mult mai ușor să iei o decizie să ieși în decor. De ce? Nu-ți explici în momentul respectiv, dar iată o astfel de informație, pusă bine în subconștient, la un moment dat lucrează și produce anumite efecte. Așa că este foarte important să verificați și de unde vă informați. În general, dacă veți căuta să vă informați din surse externe, adică pe internet, în, eu știu tot felul de speciale, în ceea ce vorbește sexualitatea, veți fi îndemnați spre excese în a încălca voia lui Dumnezeu, spre excese în a, eu știu, în a pune accentul pe Plăcere, pe uh, egoism. Dacă veți întreba, eu știu, diferite persoane de prin biserici, uh, mare grijă și acolo. Nu toți care sunt prin biserici sunt uh, abilitați să vă dea astfel de sfaturi. De ce? Uh, foarte mulți oameni uh, au o părere proastă despre sexualitate. Adică știu mulți păstori care nici nu vor să audă. Știu pastori care au fost întrebați domnule, care este poziția cu privire la sexul oral. Singurul răspuns care l-au putut da a fost nici să, nu, nici să nu aud o astfel de întrebare. Bine, bine, până la urmă nu auzi, nu auzi, dar problema este că omul, oamenii au nevoie de informații. De ce s-ar putea să vă duceți să întrebați în biserică, crezând că acolo este în regulă și veți primi un răspuns bun, corect, și în realitate, ori să nu primiți un asemenea răspuns, ori să vă treziți condamnat sau cu problema pusă pe tapet. De deci, aceea este nevoie de vigilență maximă și când căutați în exterior și când căutați în partea asta a bisericii. Cea mai bună poziție în privința aceasta a resurselor, a nevoii de informare în privința sexualității este uh, o relație bună a mea personală cu Dumnezeu și a soției mele cu Dumnezeu, o relație bună a mea cu soția mea, a soției mele cu mine și Abia după ce se realizează aceste două, două deziderate, două legături, putem să căutăm și alte informații. Unde? De regulă sunt consilieri creștini buni care vă pot da informații în domeniul acesta. Sunt cărți creștine foarte bune. În România sunt cărți creștine bune în care nu am găsit informație toxică. Nu pretind că le-am citit pe toate, dar ce am găsit eu tradus până în momentul, respect... în momentul actual, nu am găsit informație toxică. Cred că sunt bune, deși pot fi puse și într-o altă lumină, dacă ar fi scrise de români, ele sunt scrise în special de autori englezi, americani, și atunci nu prea corespunde în 100% cu realitatea socială românească, dar sunt o sursă de informare foarte bună. În același timp, dacă aveți prieteni, o familie de vârstă apropiată, preferabil mai cu experiență decât voi și vă puteți permite să discutați astfel de lucruri, nu este rău. Atenție aici, lucrurile sunt sensibile să nu deraieze, adică să nu fiți interpretat greșit ca familie sau chiar în unele cazuri au existat tot felul de combinații la capitolul acesta, de asta trebuie prudență mare. Dar, în general, este mult mai bine să cauți informație decât să rămâi într-o anumită condiție fără din cauza că nu ai informația respectivă. Riscurile sunt mai mari să nu cauți informația, să nu te documentezi decât cele când te documentezi. De aceea este foarte important să existe o căutare după informație, să existe o dorință de a îmbunătăți și relația pe plan fizic, non-sexual, și relația pe plan emoțional, și relația pe plan spiritual, și relația pe plan intim. Dacă nu avem dezideratul acesta, dacă nu avem dorința aceasta de a progresa, de a face mai mult pentru celălalt, de a iubi și mai mult, și mai frumos, și mai romantic, eu știu să fie și mai împlinit, atunci înseamnă că am, undeva s-a împotmolit ceva, a ruginit ceva și nu este în regulă. Este un semnal de alarmă. Ok. Am discutat până acum modul în care întreaga relație poate afecta adaptarea sexuală. Și am vorbit asta și în emisiunea trecută și în cealaltă. Opusul acestui lucru este și el adevărat. O problemă sexuală îți afectează uneori întreaga căsnicie în moduri în care nu pot și nu trebuie să fie trecute cu vederea. Acest lucru este adevărat, mai adesea în căsniciile în care soția nu s-a bucurat niciodată sau aproape niciodată de un orgasm aceasta amenință relația de dragoste a cuplului atunci când ajunge să fie o problemă și are loc o reacție în lanț de emoții negative. Iată ce se întâmplă de obicei. Soția începe să se simtă ratată deoarece, oricât de tare s-a străduit, ea nu poate realiza reacția fizică așteptată. Bineînțeles, cu cât se străduiește mai tare, cu atât acțiunea euh, reflexă naturală a orgasmului o ocolește. Practic, la orgasm, cu cât ești mai concentrat să-l prinzi, cu atâta fuge mai tare de tine. Aceasta îi scade respectul de sine și încrederea în el însăși ca femeie. Ea simte de asemenea dezaprobarea sau dezamăgirea soțului și astfel actul sexual devine pentru ea din ce în ce mai dureros din punct de vedere emoțional, nu neapărat fizic, așa că ea începe să evite contactul sexual. Dacă soțul ei persistă, ea se simte folosită de el pentru realizarea intereselor lui. Și apar resentimente și intră în scenă și lucrurile se perturbă. Dacă el încearcă să o curteze prin complimente și mângâieri, ea nu poate crede că el este sincer, datorită părerii ei scăzute despre ea. Ea crede că el are un motiv ascuns pentru care se poartă frumos cu ea. Și de regulă, motivul ascuns este însă și relația sexuală. Încrederea soțului în el însuși ca bărbat este zguduită înainte de toate prin sentimentul de eșec. Am vorbit despre uh, încrederea soției și reacțiile în lanț și acum vorbim de, despre situații, situații, ale soțului, cum am vorbit despre situații ale soției. Deci, practic, încrederea soțului în el însuși este zguduită, încrederea ca bărbat, zguduită înainte de toate prin sentimentul de eșec datorită faptului că nu este în stare să-și aducă soția la degajare sexuală. Această încredere este zguduită și mai adânc pe măsură ce ei începe să-i displacă relația sexuală și o evite cu totul. Iar el simte că ea nu mai are nici interes pentru persoana lui. El chiar se întreabă dacă ea îl iubește cu adevărat. Resentimentul pătrunde pe măsură ce el începe să creadă că ea nu încearcă să găsească o soluție. Respingerea soției lui îi provoacă sentimente de depresie intensă, deoarece soțul face tot ce știe pentru a se adapta soției lui, crezând că asta va da rezultate. Însă respingerea vine mereu. Un val de mânie și descurajare îl face să spună, da, de ce să mai încerc? Și în punctul acesta ajung multe cupluri și, efectiv, intră într-o într-o epocă glaciară a relației din care cei mai mulți nu se mai întorc. Practic, așa mor. Oameni care intră în epoca asta glaciară la 40 de ani, dar sunt oameni care intră la 30 de ani. Efectiv, au încercat, au încercat, au văzut că nu dă rezultate, s-au întâmplat reacție, reacțiile acestea în lanț. Și în loc să uh, poată discuta, să-și expună deschis problemele, preferă să înghețe uh, dorințele, sentimentele. Și sentimentul acesta este atât de cunoscut. Dacă stați și ați analizați sincer, cei mai mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. În momentul în care spui, da, da să mai merită, de ce să mai încerc, dar mai bine... Mă, mă înfrânez, mai bine nu mai poftesc, nu mai doresc nimic, nu mai trebuie nimic, numai, numai să fie bine. Nici nu beneficiez, dar nici nu uh, uh, muncesc atâta și pe degeaba. În realitate, amândoi soții tânjesc după dragoste, și după siguranța că sunt iubiți și amândoi sunt totuși convinși în sufletul lor că nu sunt iubiți. Uh, cei care vă aflați în această situație ar trebui să realizați că aceasta este întotdeauna o problemă care s-a acumulat de-a lungul unei perioade de timp. Deci nu trebuie să uh, căutați o soluție care să lucreze imediat. Convingerea că situația este fără speranță stă între tine și soluție. Practic, consider că este fără ieșire situația în care te afli, ca soț sau ca soție, efectiv te desparte de soluție. În momentul în care... Uh, cineva cade sau greșește, nu este finalul bătăliei. Omul ăla nu este ratat. Omul ajunge ratat în momentul în care încetează să mai lupte. În momentul în care vede sau concluzionează sau decide că nu mai există nicio speranță și nu mai are rost. E bine, atunci omul ratează. Dar până omul se ridică și caută soluții, bătălia nu este terminată și victoria este foarte aproape. În momentul în care apare o astfel de descurajare, este foarte important să fie o conștientizare a faptului că lucrurile nu se termină așa. Este bine să existe o conștientizare a faptului că încă se pot face multe lucruri în relația respectivă. Este bine să existe, eu știu, simțul acesta a că orgasmul nu este totul în relația sexuală, ci că relația atingerea, îmbrățișarea, contactul piele la piele, aprecierea, valorizarea, admirația și toate lucrurile acestea sunt mult mai importante decât plăcerea, plăcerea aceea finală, a orgasmului. E bine, în momentul în care te uiți la soția ta sau la soțul tău și ai cuvinte de admirație, efectiv se vede acea sclipire în ochi, acea dorință în ochi, acea admirație care se citește pe fața ta, deja lucrurile încep să se rezolve. Nu mai urmărești orgasmul, pentru că, într-adevăr, este important, dar nu este totul. Adică, o femeie poate să se simte foarte bine iubită, apreciată și să aprecieze relația intimă și fără să aibă un orgasm. Deși, cred eu că dacă avem o asemenea politică, o asemenea gândire, despre femeia cu care suntem, soție pe candidatul Dumnezeu, dacă gândim corect din punctul acesta de vedere, orgasmul nu se va lăsa așteptat. Dacă, în schimb, suntem focalizați pe orgasm, celelalte tin să fie să se estompeze toate și să le lăsăm în, undeva în fundal, în spate și să, efectiv, să, ne, să facem din relație sexuală o muncă. Ei bine... Cei care ajung în asemenea situații trebuie să înceapă imediat să-și îndrepte unul spre altul atenția și să învie înapoi contactul fizic. Pe măsură ce o astfel de problemă intervine, arăcelie din punct de vedere sexual, oamenii se îndepărtează unul de altul. De aceea este nevoie să existe o fază inversă, adică una de apropiere. Și o luați de elemente mici, adică vă atingeți pe mâini, vă țineți de mâini, faceți lucrurile exact în etapa inversă sau, nu neapărat în etapa inversă, în etapa care făceați în momentul în care erați adolescenți și ați legat relația. Când vă atingeați discret, când vă bucurați să vă țineți de mână unul pe celălalt. E bine, în momentul în care ajungi să reînvii, eu știu, obiceiul de a de a menține contactul piele la piele, deja lucrurile încep să se îndrepte. Este nevoie să vă apropiați într-un contact fizic plin de căldură, îmbrățișându-vă, lipindu-vă strâns unul de altul, ținându-vă de mâini și să dormiți de regulă strâns unul de altul. Spunea doctorul... Edward, sper că am pronunțat bine numele, că a consiliat un cuplu care și-a menținut căsătoria hotărând să doarmă goi unul în de celuilalt, în perioada în care se aflau încă în mijlocul eforturilor de a-și rezolva alte probleme. Pentru o vreme, aceștia au renunțat complet să mai fie concentrați asupra actului sexual. Au evitat să aibă prea multe discuții cu privire la problema sexuală. În același timp, au uh, crescut gradul de contact fizic piele la piele. Adică s-au culcat goi unul lângă celălalt, fără dorința de a se culca unul cu ce. Bine, fără dorința, fără intenția, că dorința poate exista. E bine, un asemenea de mers este foarte bun, după părerea mea. Cred că o creștere a contactului piele la piele între soț și soție calmează multe din zbaterile interioare. Bine, să ajungi totuși să accepti să dormi soțul și soția dezbrăcați în momentul în care ei deja au intrat într-o epocă, într-un timp glaciar, este mai greu. Însă, cei care își doresc cu adevărat să salveze căsnicia, să îmbunătățească dinamica relației sexuale, pot să facă lucrul acesta, decid să facă lucrul acesta. Efectiv, este nevoie ca soții să întreprindă acțiuni pozitive pentru împlinirea nevoilor emoționale ale soțiilor, știind faptul că soțiile tânjesc să fie încurajate, susținute și lăudate. Dacă ați ști voi, soților, cât de mult fac cuvintele de apreciere pentru o femeie în ceea ce privește intimitatea sexuală, intimitatea emoțională, extraordinar de mult. Dacă ne-au învățat să deschidem mai mult gura, dacă ne-am învățat să rostim cuvinte frumoase mai mult, să apreciem, să uh, scoatem în evidență, să vorbim frumos despre uh, lucrurile pe care noi le rvnim și le vrem, de altfel, extraordinar de multe beneficii vin. Efectiv, soțiile tânjesc, v-am spus, să fie încurajate și susținute și lăudate. Uh, efectiv, dacă un bărbat poate să treacă peste orgoliul lui și peste, eu știu, situația în care se află și să facă astfel de lucruri, poate împlinind totdeauna cele mai adânci nevoile soției sale, iubindu-o așa cum ne iubește Hristos. Pe măsură uh, ce această iubire se manifestă, soția începe să răspundă relației respective de iubire într-un mod pozitiv. Dragostea soțului a fost comparată cu o haină călduroasă în care el își înfășoară soția atâta timp cât ea se simte înconjurată și adăpostită în dragostea lui, ea se poate dărui pe ea însă și în întregime lui. Având această siguranță, ea se poate accepta pe ea însă și ca femeie și poate să își prețuiască feminitatea. Atunci când ea va fi capabilă să se încredințeze soțului ei în relația sexuală, așa cum pasărea se dăruiește aerului sau peștele apei. Adică dacă sotul o înconjoară cu dragoste, precum o haină călduroasă, ea acolo se va simți confortabil, se va oferi. Așa este când vă duceți să înnotați, dacă cei care ați fost să înnotați la început uh, nu v-ați simțit bine, ați fost speriați, ați avut nevoie de colac, de salvare, să plutiți, ați vrut să simțiți solul sub picioare. În momentul în care ați învățat deja să notați și uh, lucrurile, ați căpătat un anumit exercițiu, vă simțiți bine să mai faceți și tumbe și tot felul de lucruri. După ce învățați și mai mult, vă învățați cu apa și mai mult, uh, poate să săriți de pe trambulină, poate faceți, uh, uh, eu știu, ski poate câte și mai câte variante nu există, scufundări și așa mai departe. Dar important este să te simți în siguranță, tot mai mult și mai mult și mai mult. Ce îi face pe cei care nu știu să noate să nu se bage în apă? Tocmai nesiguranța. Ce se întâmplă dacă? Voi fi rănit, voi păți cu tare lucru, voi înghiți apă, mă voi neca. În momentul în care învață se învață cu apa și capătă oarecare siguranță în abilitățile sale, atunci se, eu știu, se oferă apei într-un într alt mod. Mă fascinează un nou sport care a apărut de ceva vreme, niște oameni care iau niște costume speciale și se urcă pe diferite stânci, pe munți și se aruncă. Este un costum care seamănă oarecum cu o îmbrăcăminte de liliac, au niște haine care se umflă într-o oarecare, într oarecare măsură la viteza respectivă și planează efectiv ca și cum ar avea un, un costum, o pufoaică mai groasă, nu știu cum să mai exprim. Efectiv, oamenii ăștia au un credere extraordinară în faptul că pot să ocolească la vitezele acelea incredibile pe care le ating, să pot să ocolească, să meargă, eu știu, paralel cu, cu stâncile tăioase ale munților și să vadă că se duc cu toată viteza în jos, la un moment dat, cu, uh, cu o viteză incredibilă și trebuie să ai un credere deosebită că pot să manevrezi, uh, eu știu, jucăria respectivă. Așa este și în privința relațiilor intime, în momentul în care soția se simte iubită, este condiția numărul 1 și cea mai importantă. În momentul în care soțul o învăluie cu dragoste pe toate părțile și se simte în siguranță, ea se va deschide din punct de vedere sexual, se va oferi. De ce? Pentru că se realizează mediul de care ea are nevoie ca să se uh, poată deschide. S-ar putea ca noi soții să nu fim capabili să apreciem de plin dorințele adânci pe care, care influențează pe soțiile noastre. Însă dacă noi le iubim cu dragoste ocrotitoare, cea descrisă, descrisă în, în FSN 5, 28 la 29, vom vedea rezultatele. Soțiile noastre reflectă dragostea sau lipsa dragostei pe care noi le arătăm. Pe măsură ce ne apropiem unul de celălalt în plan fizic și emoțional, trebuie să ne apropiem tot mai mult și în dimensiunea spirituală a căsnicii. Părtășia caldă din timpul de studiu biblic, de rugăciune pe care o aveți împreună, ajută la pregătirea căiți spre împlinirea sexuală. Poate veți spune, ou, oh, ce aiurea, ce treabă are Biblia cu sexul. Da, are o treabă, contactul este foarte mare. Am citat într-unele din emisiunile pe care le-am avut la sexualitate maritală despre cartea lui John Piper sexualitate și supremația lui Christos. Extraordinar de bine scrisă cartea, vă recomand să o citiți să înțelegeți care este legătura între sex și Hristos. Extraordinar de bine scrisă. E bine, faptul că ai partășie din, din scriptură, faptul că te rogi împreună, creează acea uniune, acea, acel mediu de căldură pe care, de care are nevoie soția ta ca să se deschidă. În momentul în care tu vii, pleci dimineața, nici măcar nu te vezi cu ea, nici măcar nu i dat un pup. Te duci la servici, vin apoi, fiecare cu zbaterele lui, unul mai are de cumpărat ceva, celălalt face temene cu copii, mâncare și nu știu ce, și tu seara aștepți ca ea să fie gata, să fie on, să fie încălzită, să fie dornică de sex, te înșele marni, pentru că el nu are mediul care o face să se deschidă. De deci aceea este nevoie de un contact, de o apropiere și spirituală, nu doar fizică și emoțională. Principiile despre care am vorbit în ultimele trei emisiuni, atunci când sunt consolidate și de o cunoaștere practică a procedurii fizice, cum fizic să te apropii de soție și vom ajunge și vom discuta și despre lucrul acesta, ajută la o zidire în dragoste a căsniciei pe calea relației sexuale prin stabilirea unei apropieri fizice, emoționale, binefăcătoare și pline de satisfacție. Efectiv este nevoie să construim o perspectivă corectă cu privire la sexualitate ca să putem să avem rezultate corecte cu privire la, în, din viața sexuală a familiei. Așa că vă încurajez să ne scrieți în continuare, să ne trimiteți întrebările dvs. și ne angajăm să vă răspundem. Dumnezeu să vă binecuvinteze și nu uitați să vă iubiți frumos. O seară binecuvântată, la revedere!